а хтось, бач, зумів виставити себе благодійником завдяки звичайній картонній картці з покусливою графою «Куди хочеш їхати?» та безкоштовні яєшні засмаженій з порошку. Та мені було не до запізнілих обурень надто, що я вже досхочу насолоджувався ними кілька місяців тому. Становище зобов'язувало до дій, і від мене ждали вирішального слова, бо зрештою я тут був єдиною зацікавленою стороною. «Гаразд», – сказав я, – щосилив, даючи роздумування. «Як тут з картками? А в таборі є картотека? Сподіваюся, тут ведеться належний облік усіх переміщених». Право першого голосу, цей зрозумів ще там, біля брами, де зустрічав нас Робінсон з почтом, належало тут лише англійському офіцеру, тому тільки доктор Томберг порушив мовчанку, пробурмотівши переклад моїх слів, а тоді всі стали ждати, що скаже Робінсон. Він не поспішав. Коли я дозволив собі розкіш вдаваного роздумування, то чому ж не міг дозволити собі цього і представник англійського командування? А витримавши потрібну паузу, Робінсон пожував повітря, показуючи всім нам бездоганні зуби. Справді, капітане, спринчак, я думаю, в таборі є картотека. А що пан мовчить? Пане коменданте, накинувся спринчак на коменданта. Пан має ту картотеку? Комендант відповів лондонському капітанові, капітану Робінсонові, Робінсон мені. Так було з'ясовано перший пункт. А в таборі є картотека, в яку занесено всіх, хто тут знаходиться. З тої затяжливої процедури, що придувала з'ясуванню найпростішої речі, я повинен був би збагнути, як не просто даватиметься мені тут кожний крок та абсолютна недосвідченість у веденні таких, власне, дипломатичних переговорів, «Не дала мені змоги вчасно це зробити». «Прекрасно!» – вигукнув я і обвів усіх поглядом, коли і не переможця, то принаймні людини захопленою власною проникливістю. Тепер немає нічого простішого. Картотеку приносять сюди, ми приглядаємо її, а відбираємо картки з іменами радянських людей тоді, тоді збираємо їх усіх на площі чи де там треба, я звертаюся до них». Тим часом усі погляди знову звернені були до старшого лейтенанта Робінсона. А він плавав у солодкому морі роздумів і, здавалося, не мав особливого наміру не випливати на берег, де нетерпляче витанцював набридливий радянський капітан. Нарешті Робінсон все-таки виплив. Капітане Спринчак знову пустив він човних запитань по вже прокладеному руслу. «Ви гадаєте, ця картотека може бути доставлена сюди?» Спринчак, змовились вони, чи що негайно перефутболив запитання комендантові табору, то й сказав, що вся картотека на 12 тисяч чоловік вільно вміститься ось тут, на цьому столі, і що він готовий до послуг, готовий до послуг, готовий. Я зрозумів усе і без перекладу, але багаточасленна, Гусінь, тлумачень, перетлумачувань повільно поповзла від капітана Спринчака до доктора Томберга, від Томберга до Робінсона, від Робінсона до Попова. І аж тоді до мене, але я ще не вискригочував зубами від нетерплячки обурення. Все йшло за моїм планом, командував парадом не хтось інший, а саме я, отож ніяких невдоволенній підозр вперед і далі». «Ще прекрасніше», – вигукнув я, – «тепер немає нічого простішого, як принести сюди картотеку, щоб ми всі побачили її, і тоді вже...» «Вже, та не дуже...» Знову поповзла з уз двуста жуйка перекладів, прості рішучі слова блукали між нами, ставали якимись млявими, ніби п'яними, і минула, мабуть, ціла вічність, поки на широкому столі перед нами стали нарешті прості дерев'яні ящички з білими картонними чотирикутниками, щільно спресованими в них. Я вже простягав руку, щоб дістати першу картку, почати з літера А, початку всіх початків, правофлангової нашої тисячолітньої абетки, але тут старший лейтенант Робінсон несподівано підвівся, Розпростався на весь свій неабиякий зріст. У мене давно вже виникла підозра, що його підібрали спеціально, щоб радянський офіцер не мав переваги навіть у зрості. Разом з ним мерщій скочили на ноги доктор Томберг і капітан Спринчак. Комендант табору взагалі не сідав при нас. Ми з Поповим, ясна річ, сиділи собі далі, але рука моя заумерла на півдорозі. Прекрасний початок був безнадійно зіпсований цим демонстративним британським вставанням. Капітане Спринчак з своїх британських висот промовив Робінсон тепер, коли всі ми поглянули на картатеку